es da 40 anos amb tú. Galegos no baixo. Bueno, queridos ointes, estamos casi finalizando o programa, pero ainda tiñamos previsto outro convidado para despois, para estes minutitiños que nos quedan de de radio. Eh previsto falar con Co, co forno de leña máis antigo de España un, o segundo forno máis máis antigo de España eh, en activo que está en Betanzos, na Coruña chamase panadería Revizas o, o, o forno de pedra de cantería e combustión de leña foi construído no século XVI eh, labrando todo a man, os produtos estrellas son o pan, a empanada ademais de exquisitas mm, exquisiteces de bollería eh, con, como croxán e bizcochos eh, e empanada lógicamente como que dicen antes o momentinho, a verdade é que non poida contactar, parece ser que teñen algún problema a, a, quizás familiar ou, ou bueno, a atender a outros medios seguro porque acaban de recibir un premio precisamente ali en Coruña eh, eh, no, no foro gastronómico e entonces pues, eu quería pues, eso, facernos eco de traballo que que están a realizar porque un forno construído no século XVI pues, eh, forno moruno eh, ou de lanzadera que ten nada menos que 4 metros setenta cinco de diámetro un, un forno de leña de carballo de, de, de grande categoría, non? Bueno, pues eso, falar con eles sería unha honra e un parecer poder eh, comentar con eles. E que Betanzos non é somente, en Betanzos non somente se, se di, disfruta e se degusta esa mm, tortilla tan famosa, senón que tamén mm, teñen un pan de primeira, de primeira calidade de que se elabora aí. e me parece que hai outro forno pertinho deles, que tamén ten moita antiguidade. Bueno, pois, a verdade é que queríamos falar con Manolo, pero non é posible. Uh, en nuns minutinhos, aínda que sea pequena a conversa que teñamos con eles, pero que queremos felicitarlo, eh, felicitarlos. E, eh, eh, eh, bueno, pois, parece ser que este, este forno que foi heredado do seu abó no ano 1940, pois, en seguro que terá moitísimas anécdotas interesantes e importantes que dicirnos. Vamos a continuar con un bocadiño máis de música e voltaremos a intentar comunicar con eles. Vamos alá con música, si. Sí. O que reza non sei quen é, e es que Jana non sei canto. queridinha tiza yo creo que nun roia tiza yo creo que queridinha tiza yo creo obra que díjanos señores Que cabalo máis bonito Para que díjanos señores Que cabalo aira cantar canta que cabramos ben se todo o mundo rexura que cubita que nos tenes se todo mundo resuga que cubita que nos tenes ay la la Bueno, pois parece ser que a comunicación con Galicia pois é un bocadiño difícil, non podemos contactar coa co persona responsable que, que Manuel da, da, da panadería, como xe dixen fai un momento a panadería Rabiza salí en, en, en Betanzos Pois, querías comentar cousas interesantes con respecto a este a, a esta panadería unha panadería que, como acabo de decir, eh, ven de recibir no foro gastronómico da Coruña un uh, un, un recente recoñecemento para as oito panaderías históricas de España e, e todo eso que eles elaboran ali faise a man un, un, tanto para particulares como para locales da hostelería de Betanzos é un, un, unha honra e unha prazer. Díngeles que fan de todo a man, pésase bolease, trabañase como co, co artesa, cos caixóns de, de madeira, onde reposa a masa e, e vai todo o forno Di, así detalle precisamente Manolo que é o que comenta as cousas que, que, que realizan alí. as fermentacións son moi longas o amasado tamén é prolongado ui, ui... Únese isto a que traballan pois con, con, con masas de moitísima hidratación nunha baixa temperatura de 90-90% de de aproximadamente. Cando sai o pai do forno, pois hai moi brillante, conta o propio Manuel Santos que engade que can quando está a máxima temperatura o forno pode chegar a alcanzar nada menos que 350 ou 400 grados. Logo A, a chama que vai convertindo en brasa, e explica este pandeiro que, que bromea co, co, co que creceu encima da amasora, parede ser que el sempre estivo pendente deso, para, er, er, herdado dos seus pais, dos seus avós e dos seus pais, eh, realizan moitísimos traballos eh, no inverno, nada menos que mm, elaboran 200 kilos de pan diario, e aproximadamente unhas seis empanadas tamén mínimas diarias, pero o domingo despachan nada menos que entre 20 e 30 empanadas moita bollería e 300 kilos de pan son unha especie de ingueles, son unha especie a extinguir, posto que leva moitísimo tempo facendo traballo manual eh, como panadeiros están en Galicia e gusto e esa profesión pero eh, son un ingueles de que ten data de, de, de caducidade desde roscas a bolas, pasando por barra, barras do país, chapatas e pan de centeo, hasta chegar ao pan integral con ou sin sal, eso o que despachan na súa panadería. A bollería tamén elabora un cousos traballos especiais co, co, con un no forno eh, que detallan muitísimo o traballo que realizan con respecto aos corsans as tra, ta, tartas de almendra, amendoas e bizcochos de yogur e maza un, un traballo que queríamos destacar con, con, con, con, con, con Manuel, pero a no, pois pues, non está accesible eh, o que queremos é que estes minutinhos finais poidan ser agradables para todos vosotros eh? volvemos a ofrecerles outro bocadiño máis de música parece ser que mm, temos dificultades de comunicación pero bueno, non vos preocupedes que a comunicación a, uh, o, o noso traballo consiste en que teñan agradable uh, esta com, e, emisión radiofónica en galego e poñemos lle máis musiquinha tuve tu verde sol tuve tu verde sol quien dibujou en tu cara tuve tu verde sol quien dibujo en tu cara tuve tu verde sol le llaman el artista La policía, que ni la policía, ni la policía, de donde soy flamenca ay, vivo voy arriba. Si adentro, si es profundo Se si remueve, que matará lo que suene Lo que suene, si lo importante es que llegue Y se siente con un acento potente Canto pa fulminar todos os males Dicen que están con espanta pantas, que bendición de licor la carganta pa ablandar el corazón Falta la que más me encanta por su vacile sillón Cuando la fiesta se alarga Que cante a gaita Que cante a gaita